Hacsek Zsófia. Tizedik rész. Deszka Színház a Dunánál 1780-1790-ig. Első fejezet. A hajóhíd túloldalán 1780-1785-ig. Cipőtalpak csattogtak a rakpartot szegélyező köveken. Farkaslaki ferkó futott a Duna mentén a víz álmos hömpögésével éppen ellenkező irányban. Egy pillanatra megállt, összép húzta magának a kabátját, és daszosan hátra pillantott. Apja alaposan meg fogja szidni, ha meghallja, hogy megint elszökött Samu a tanító elől, talán még egy pofont is kap, ha az öregnek különös árosz napja van. Ferkó sokat gondolkodott, vannak-e az apjának egyáltalán jó napjai. Talán néha-néha a műhelyében, amikor sikerül valami különösen ciráldás bútordarabot farikcsálni a valamelyik kikent kifent arisztokrata szalonjába, de Ferkó, ha tehette, kerülte a műhelyt ami miatt otthon duplán kapta a fejmosást. Nem tanul, nem dolgozik, mi lesz így ebből a kölyökből, hallotta folyton, amint az apja a nagyanyjának őt. Pauli mama szerint farkaslaki Antal nem volt mindig ilyen mogorva ember, csak a felesége halálát tette hozzá. Gyakran elmesélte Ferkónak, milyen gyönyörű, bűbályos asszony volt az édesanyja, de maga Ferkó csak ezekből a történetekből meg a házukban álló nagy portréről ismerte az anyját. Kisfiú volt még, amikor meghalt. Azt a néhány illatfoszlányt fülében felfelcsendülő dalocskát, becézgetést és kacagást bajosan lehetett volna emléknek nevezni. Pauli mamma volt az is, aki rendszeresen látogatta a menye és a halva született második unokája sírját. Antal sosem tette be a lábát a terézvárosi temetőbe. A két asszony talán azért szerette annyira egymást, hogy még, ami anyós és menny között nagy ritkaság, egy fedél alatt is jól megvoltak, mert mindkettőjüknek német vér csörgedezett az ereiben. A házuk, akárcsak a többi a környéken, újépítésű, tágas és jó módu volt, az ő telkükön ráadásul még ott állt a műhely, meg a raktár is. A cselédek, inasok és fuvarosok sürgésforgása soha nem ért véget. Ferkó utálta az állandó tereferét, fűrészelést meg ordibálást, de így legalább könnyen eltűnhetett szem elől. Átmegyek Budára, döntötte el dacosan, és megmarkolta a zsebében a pár pénzérmét. Pauli mama adta édességre de ő inkább gondosan összegyűjtögette őket, hogy ki tudja fizetni a Pestet és Budát összekötő hajóhidvámját. Buda szőlőhegyei hivogatóan magasodtak fölé, a messzi őszi erdő csodálatos szín terített elé, és ő képzeletében már odafent járt, barlangokat fedezett fel, és saját titkos otthont épített. Pauli mama épp nemrég olvasott valami bolond füzetecskét egy emberről, aki felment egy hegyre, és remetelet. Ferko elképzelte, hogy egészen addig marad odafent, amíg még a szakálla is kinő, és csak éjszaka merészkedne elő az emberlakta területekre, hogy soha senki meg ne lássa. Olyan hogyan lehetne élni egy barlangban? De itt meg kellett szakítani a gondolatai folyamát, mert már a kis híd utcánál járt, és be kellett állnia az őrbódé előtt kanyargó sorba, hogy a bozontos szemöldökű őr tenyerébe leszámolja az érméket. Igen, fűzte aztán tovább. Bárhol máshol jobb lehet élni, mint Pest belvárosában. Pedig apja sokszor ordibálta neki, hogy nem tisztelte fiam, se Isten, se ember. meg Pauli ma is szerette mesélni, hogy micsoda romhalmaz volt itt még a török idők után, ami az ő szeme látára adta át a helyét gyönyörű házaknak, élettől utcáknak, kavargó piacoknak. Ferkó viszont mindenből annyit látott, hogy ezeket a házakat valaki utolsó rőfre, hüveikre kimérve megtervezte, és mindegyik olyan unalmasan egyforma. Ahogy az emberek élete is egykaptafára zajlik, apja pontosan ugyanannyit gürcöl, mint az összes többi mesterember, ugyanakkor eszik és alszik, a templomban mindig ugyanarra a székre ül, és ugyanazzal a két-három cimborával beszélik meg minden héten, hogy már megint nem történt semmi. Utálom a belvárost, dühöngött magában Ferkó, amikor a híd másik oldalán lelépett a budai rakpartra. No, már most merre? Nem tudta pontosan, milyen út vezet fel a szőlőhegyre, mert Budának arra a részére soha senki sem vitte fel. Egyáltalán csak a várnegyedet ismerte, mert Pauli mama párszor őt is elhozta magával. Néha, ha a kocsiuk elhaladt az egyik ház mellett, Pauli mama arcára szomorkás mosolyült ki, és Ferkó tudta, hogy azért, mert a nagyszülei itt voltak fiatal házasok, apja is ide született. Ezért is volt még most is ennyi barátnéje ezen a környéken, csupa unatkozó özvegyasszony, mindegyik más estére szerveztem maga szertaijét. Ferkó az utóbbi időben egyre jobban unta, hogy a kártya cseverésznek meg vihorásznak, de az azért neki is tetszett, amikor a rondellába mentek velük a játékszint nézni, pedig ott meg németül vartyogtak a színészek. Néha Pauli mama ráköszönt valamelyik nézőre, és kisült, hogy az Ferkónak valami anyaiági nagybátyja vagy unokabátyja, aki egy szót sem beszél magyarul de most nem olyan helyekre akart menni, amelyeket ismert, hanem ahol még sohasem járt. Találomra elindult befelé a rakpartról, és próbálta felidézni magában, hogy is hívják ezeket a város részeket. Ez a vízi város, és az az országút? Vagy talán fordítva? Hogy is hívják ezt a teret, és hová vezet az az utca? Érzékeit egyszerre támadta meg a sok újdonság, az itt lakó idegen népek hömpölygése, ruhái kavargása, a mindenhonnan hallott szláv kerepelés, még annak a finom lacipecsenyének az illata is, amelyet egy közeli bódéban sütögetett valaki. Nagyot nyált. Hát igen, talán mégsem éri meg barlangban élni, ha odahaza az apja konyhájában Biri már süti a vacsorát, és különben is milyen ostoba volt, hoznia kellett volna uzsonnát, még a végen a hídpénzt költi valami hiába valóságra, és nem tud majd hazamenni. De vajon olyan nagy baj lenne az? Ferkó pillantása a tér egy kőrakás tetején meg a körül üldögélő sutyorgó csapat fiatalon állapodott meg. Elég rossz arcú volt mindegyik, csupa beesett arc, sötét szemüreg, szakadt foltozott ruhák, mintha hosszú útról érkező csavargók lennének. Samu meg az ő piperköc barátai furkos bottal kergették volna el az ilyeneket az univerzitásnak még a közeléből is. Annál különösebb volt, hogy valami papírlapok fölött dugták össze a fejüket. Ferkó nem nézte volna ki belőlük, hogy tudnak olvasni. A fiatalok vadul gesztikulálva beszélgettek, de Ferkó hamarosan elunta a nézésüket. Körbefordult, azon tűnődött, bal vagy jobb felé induljon-e, egyik oldalon a Laci és a másikon valami fogadó. Többen is érkeztek éppen lovaskocsival meg lóháton, sokan kiabáltak, messziről is látszott, hogy lelkesen magyaráznak valamiről, és Ferkó fején átfutott, hogy talán így sem lehet nyugta az otthoni nyűskéstől. Nem baj, majd csak talál egy utat, amely felvezet az erdőbe. Ha más nem, hát megkérdez onnan valakit. Így hát a fogadó felé indult el, de ami ott fogadta, hirtelen teljesen elterelte a figyelmét az eredeti céljáról. Egy elegáns vörös ruhás, fehér fehérparókás férfi, talán valami testőrféle éppen leszállt a rováról. Őt vette körbe az a már messziről is látszó nagy tömeg. Oda sem figyelve adta át a kantárt a fogadós legényének, annyira belefeledkezett abba, amiről magyarázott. Úgy mondták, nem sokkal a halála előtt még lement a kapucínusok kriptájába, a férje a néhai császár sírjánál imádkozni, de már akkor is elég rosszul lehetett, mert felmenni már alig bírt a lépcsőn, úgy támogatták két oldalról. Nagyon ájtatos volt szegény, hallott ferkomost most egy papot, Isten nyugasztalja. A fiúban valami furcsa balsejtelem ébredt. Mentében odafordult a legközelebbi emberhez, és megkérdezte. Tessék mondani, mi történt? Mi? Te még nem hallottad? Meghalt a királynő. Úgy torpant meg, mintha ráütöttek volna. Amióta csak Ferkó élt, mindig is Mária Terézia volt a királynő, és már a születése előtt is sok-sok évvel. Hát olyan volt egy kicsit ez a hír, mintha, hogy Samu fogalmazott volna a maga tudálékos módján, valami fundamentálisan megváltozott volna most a világban. Mintha ledőlt volna a kínai nagyfal, vagy valamelyik gízai piramis. De mielőtt Ferkó hosszabban is elgondolkodhatott volna, egy másik férfi kurjantása kizökkentette: Talán éppen azért ment a kriptába. Tudhatta, hogy hamarosan ő is befekhet a császár mellé. Nagyon szerethette, hiszen már évek óta gyászruhában járt. Nos, meg majd járhatunk mi gyászruhában mondta egy nő a mellette álló másiknak, pedig már mindenki kiszabadtam a báli szezonra. Sőt, kiáltott most az eredeti hírhozó. Olyan plegykát is hallottam, hogy az utolsó szava az volt, hozzád. Nyilván a császárra gondolt, helyeselt valaki. Nem olyan biztos az, szólt most egy másik pap. A mindenhatóra is gondolhatott. Még tovább is vitatkoztak, de Ferko ezt már nem hallotta, mert tovább indult. Gondolatait teljesen lefoglalták, az imént hallottak, és csak jó pár perc múlva vette észre, hogy céltalan bódorgása közepette visszajutott oda, ahol az imént a megdöbbentő hírt hallotta. A vörös ruhás lovast már nem látta, de időközben még nagyobbra dúzzadt az embertömeg, és valaki még rá is kiáltott. Mit én ferekszod, gyerek? Rohany haza, mondd el a hírt a családodnak, hát ha még nem hallották. Na persze, dohogott magában Ferkó, még hogy az ő apja nem hallana valamit, amikor az egész hatvani utca, meg még a fél belváros is folyamatosan sústarog a fülébe. Az pedig különösen nem szerette, hogy tizenhárom éves létére még mindig úton útfélen gyereknek szólítják de persze nem javíthatta ki a felnőttet, inkább tényleg elkotródott, immár az ellenkező irányba. Nem mintha már is vissza akart volna menni Pestre, de Budától is elment a kedve. Majd jövő héten visszajövök, áltatta magát, holott tudta, hogy az összes pénzét rákölti most a hídra, és vagy egy hónapig felé sem nézhet majd ezeknek a szép hegyeknek, amelyeket olyan jó lenne megmászni. De ha már ilyen különös nap van, talán mégis inkább idelent járkál még egy kicsit, bele, bele hallgatva mások beszélgetéseibe, miket mondanak erről a királyváltásról. Újra eltrappolt a rossz arcú suhancok előtt, azok még mindig a papírjaikat bújták. Ferkó csak most vette észre, hogy az egyikük lány. Ilyet se látott még, hogy egy asszony személy egyedül mutatkozzon férfi társaságban. Ráadásul még a hátát is nekivetette az egyik fiú vállának, úgy hallgatta, amint az felolvas valamit. A haja meg hanyagul be volt tömködve egy viharvert kalap alá. Valamit mondott a többieknek, és akkor meglátszott, hogy szürkék a fogai. Annyira más volt, mint a lányok, akiket Pauli mama barát látott a festményeken, meg a nevelőnőkkel hintózni a belvárosban és a várban. Ferkó pár pillanatig döbbenten nézte ezt a furcsaságot, amíg az egyiküknek fel nem tűnt, hogy ott áll. – Te meg mit bámulsz? – rivalt rá. A fiúnak hirtelen nem jutott eszébe jobb ötlet, hát ennyit mondott. Csak gondoltam, szólok, ha még nem hallották, most jött a hír, meghalt a királynő. Látta a szemükben megvillanó meglepetésből, hogy tényleg új nekik, amit hallottak, de aztán a főhelyen ülő suhanc megrázta magát, és vidékies kiejtéssel annyit mondott. No, hát akkor mi van? Ő is idegen volt, fia is idegen. Nem változik semmi. Ferkúnak elakadt a lélegzete. Hogy egy ilyet csak úgy kimerjen valaki mondani? Hogy, hogy nem fél attól, hogy megbüntetik? Talán az egyik társa is ezt gondolhatta, mert gúnyosan megbökte az illető vállát. Itt Budán meg Pesten, inkább te vagy az idegen. Mit beszélsz? Nézd magadra, Pali. A vak is látja, hogy se kutyát, se macskát sincs ebben a városban. Meg hát nem vagy se német, se rád, se zsidó. A Palinak nevezett fiú csúnyán káromkodott, és a másik fiú oldalába vágta a könyökét. Ferko alkalmasnak ítélte ezt a pillanatot arra, hogy csendben tovább súranjon, mielőtt őt is belekeverik a maguk civakodásába. Ám amikor elindult volna, megint ráterelődött a társaság figyelme. A fiúk abba hagyták egymás bosszantását, a lány meg felkapta az egyik papírköteget, és meglengedte a levegőben. – Hát ez érdekeletégette téged, gyerek! Fogadjunk, meg nem láttál ilyet! Különleges füstös hangja volt, és a szemében ravasz hivogatás villant. Valami disznóságnak kell lenni azokon a lapokon, Szikázott át Ferkó fején, és egyszerre öntött el izgatottság, szégyen, de közben valami olyan erős kíváncsiság is, amiatt még soha korábban nem érzett. Most már az sem számított, hogy ez a nőszemély minden bizonyal teljesen rossz életű, de még csak az sem, hogy ő is legyerekeste. Nyelt egy nagyot, és közelebb lépett a csoportosuláshoz. Éppen fél évtizede volt, merengedt a farkas Ferenc, akit most már csak otthon hívtak Ferkónak, de inkább süketnek tetette magát, mint hogy hallgasson is rá. Az az első, mindent megváltoztató látogatás Budán. A nap, amikor rájött, hogy mindvégig igaza volt. Valóban létezik egy igazi élet, ami csupa bizsergés és élmény és idegborzoló izgalom. És amit az apja meg a legényei csinálnak a műhelyben, meg Pauli mama a dámák szalonjában, az mind csak valami vérszegény karikatúrája az életnek. Tollával ábrendosan firkálgatott a lapsorkára. Beszélgetések jártak a fejében, meg versorok, amelyeket a vízivárosi rakparton ülve olvastak fel a többiek, és ő csukott szemmel hallgatta. Meg a szerepek, amelyeket egymás között osztottak ki, és amelyek sokkal valóságosabbak voltak, mint a valóság maga. Ám ekkor valóban lecsapott a valóság, azaz, hogy egy nádpálca az asztalra. Ferenc nagyot ugrott, a toll elcsúszott az asztalon, teljesen összekenődött, amit az imént firkált. Gyülölködve sandított Samura. Mondtam már, hogy tegye el azt a pálcát, Samu, nem valami taknyos kiskölyköt tanít. Samu felhúzta az orrát. Én azt teszem, amit az édesapja mond, és ő szerinte kell a pálca. Nos, hadd lássan azt a feladatot. Ferenc odalökte a lapot, amelyen több volt a paca meg az áthúzgálás, mint a szám meg a képlet. Felállt az asztaltól, és tarkoljáratett kézzel odasétált az ablak mellé. Kibámult a Dunára, nézte mögötte Budát, de most nem csak a boldogság pillanatai jutottak róla eszébe, hanem az a három évvel korábbi nap is, amit viszont ezerszer is elátkozott, amióta megtörtént. Aznap Bezzeg nem egyedül érkezett Budára. Antal, Pauli mama meg ő kocsival zögykölődtek át a hídon, majd imbolyogtak felfelé egy a Várhegy felé vezető úton. Félpercenként meg kellett állniuk, annyi más jármű torlódott össze előttük. Pauli mama a legyezője mögé bújva panaszkodott, hogy nincs levegő és mindjárt elájul, Antal viszont önmagához képest szokatlanul elemében volt. Látszott rajta, alig várja, hogy felérjenek. Majd a megnyitó ünnepségen minden jobb lesz, édesanyám. Kap levegőt, meg frissítőt. Sok nézni való lesz, bizonyán még az asszonyok se fognak unatkozni. Remélem is, hagyta rá mama, hogy egy királyi palotában ügyelnek az öregek kényelmére, ha már ilyen bolondságra használják, mint ez az univerzitás. Az se tudja, mit beszél édesanyám, vissza visszasértődötten Antal. Hát nem ez a legjobb, ami egy üresen álló palotával történhet ebben a racionális században? Most már a tudásnak a palotája, és évről évre gyarapodik. Pauli mamát nem hatották meg ezek a frázisok. Inkább egy nádornak kéne benne laknia, ha már a királyunk annyiba se vesz minket, hogy legalább megkoronáztassa magát. Ej, édesanyám, micsoda csúfbeszéd ez! Antal most már igazán paprikás volt, Ferenc alig bírta visszafolytani a vigyorát. Legalább azon a napon ne a ő felségét, amikor az ő új ajándékát jövünk ünnepelni. Az a bizonyos új ajándék, amelynek a felavatását jöttek megnézni Pest és Buda vagy száz másik lakójával együtt, bizonyos Institutum Geometricum volt. Nem mintha megérte volna emiatt idejönni. Messziről végignézték, amint valaki átvág egy szalagot, aztán belehetett járni néhány szobát, amelyekben külhoni szakemberek, meg itteni diákok mutogattak mindenféle mérő, kísérletező és számoló eszközöket. Pauli mama hamar leült egy sarokba az öregek közé, apa és fia meg leginkább csak tolongtak a tömegben. Ferenc már is elunta ezt az egészet. A volt királyi palota impozáns volt ugyan, pár percig elnézegette szívesen, de aztán már inkább azt tűnt fel neki, mennyire túlzsúfolt az összes terem, milyen kényelmetlen lehet itt tanulni. Valószínűleg már maga az eredeti univerzitás is helyhiányjal küszködött, és így, hogy még a nyakukra jött ez az új intézet is, végképp kaotikus lett itt minden. Antal viszont mindenen csak mosolygott. Vajon melyik teremben tanulhat Samu? Kérdezte a fiát, amiről Ferencnek csak az jutott eszébe, hogy most már érti, miért tanítóskodik az a málészájú idegesítő alak már annyi éven álluk. Ez a puccos hely egy vagyomba kerülhet. Mit tudom én? Hát nem kérdezed, hogy ő miket tanulít? Miért nem kérted soha, hogy elhozzan ide? Mert nem érdekel ez az egész, akarta mondani Ferenc, de nem szívesen paprikázta fel az apját. Antal viszont, hogy nem kapott választ, csak még jobban belelovalta magát. Gondolj bele, fiam! Eddig sehol sem lehetett inzseniőrnek tanulni egy helyen, egymásra épülve, még külhomban sok pénzért sem. Amikor annyi idős voltam, mint te, már napkeltétől napnyugtáig inaskodtam, mert nekem bezzeg, akkor már nem volt apám, hogy gondoskodjon rólam. Ferenc nagyon igyekezett, hogy a bosszankodása ki ne üljön az arcára, de antal talán észre sem vette volna, annyira belefeledkezett a mondandójába. Bizony, beteges volt szegény, hamar magához szólította az úr. – No, de mit csináltam én? – Tudod, fiam, minden félpénzt félretettem, és arról álmodoztam, hogy egy napon eljutok valahová messzire, és tanulni fogok végre matézist, geometriát, mechanikát, minden ilyesmit. De nem jutottam, mert nem volt hová. Hát, bútor készítő lettem, nem szégyen az. A saját kezem munkájával kapartam ki magunkat az apám halála után ránk szakadt szegénységből. Ferencnek már fájtak az arcizmai, olyan nehéz volt úgy tennie, mintha lelkesen hallgatná, hogy tömjén ezi magát az apja. De most? Ferkó, Hát nem látod, micsoda lehetőség ez neked? Hogy a saját városodban, apád összekuporgatott pénzen, kényelemben és telihassal tanulhatsz itt? Csak egy felvételi vizsgát kell letenned. Mi az neked? Semú majd felkészít. Te leszel az első okleveles tanult ember ebben a családban. Hajjaj, ha nekem ilyen csodás lehetőségem lehetett volna! Mi tagadás, bármennyire nevetséges volt az apja ezzel a kis monológgal, Ferencet azért meg is hatotta valahol, hogy az öreg végre megnyílik egy kicsit. Mutat magából valamit, ami nem csak morgolódás, meg szidalmazás. De az már igencsak ostoba ötlet volt, hogy ezen felbuzdulva megragadta apja kezét, és ünnepélyesen megígérte, hogy tanulni fog, felveteti magát ebbe az institutum geometrikumba, és évek múltán lett ér haza. Pláne, mert miközben megígérte az is járt a fejében, hogy majd akkor leszűrűdje a sok-sok Budán töltött időre, és többet lehet a vízivárosban is. Na hiszen, ígergetni könnyű. A rákövetkező tavasszal megpróbálkozott a felvételi vizsgával, nem sikerült. Látszott az apján, hogy szívesen dühöngene egy sor, de inkább csak kifújt egy nagy levegőt, és azt mondta, hát igen, fiam, nem adják ingyen azt a sok tudást. Samu járandóságát megkétszerezte, és innentől már hetente négyszer járt Ferenchez az utálatos tanító, ő meg alig talált időt a budára szögdösésre, és ostobábnál ostobább magyarázatokat kellett kitalálnia a vízivárosi társaság előtt. Samu könyveket hozott az univerzitásról, borsos áram feladatsorokat iratott azokkal, akik már odabent tanultak, Ferenc meg rengeteget körmölt és tanult, de azok a nyavajás számok megképletek csak ne váltak össze a fejében semmivé. A felvételi előtt éjszakában nyúlóan méricskelt megszámolgatott Samuval, de azok az undokparókás parókás professzorok persze másodjára is ajtót mutattak neki. Antal most már őrjöngött. Ferenc viszont hidegebb fejűnek érezte magát, mint életében bármikor. Kétszer megpróbál valamit az ember, és kétszer nem sikerül. Hát ennél egyértelműbben nem is üzelhetné a magasságos, hogy más tervei vannak azzal az emberrel. Innentől meg sem próbált úgy tenni, mintha érdekelni a számolós mérős tananyag. Ha Samu magyarázott, ő firkált, dudorászott, meg bámészkodott. Siralmas, közölte most a tanító, és visszacsúsztatta a lapköteget az asztalon. Rengeteg hibát ejtett megint, kis uram, még olyasmiben is, amit múlt héten még jól tudott. Ferenc kezét még mindig a tarkóján nyugtatva elfordult az ablaktól. Mondja csak Samu, kérdezte, most nem mint diák a tanítót, hanem férfi a férfit. Ugye a szíveméjén maga is úgy gondolja, hogy belőlem soha nem lesz inzseniőr. Hogyha igazán ez lenne az én utam, hát elsőre bejutottam volna, nem a nyomorult felvételi vizsga előtt állnék még mindig. A tanító honokul leszegte a fejét, és motyogott valamit a kisúr édesapjáról. Hagyjuk most pámat, Samu. Engem az érdekel, amit maga gondol erről. Farkaslaki uram azt mondta, bukott ki hirtelen Samuból, és elszürkült az arca. Hogy elkerget a háztól, ha a kisúram harmadszor sem megy át a vizsgán. Nekem pedig kell a pénz. Van még egy éven az univerzitáson, és nyomorogva nem lehet tanulni. Annyi baj legyen, legyintett Ferenc. Nem talál se perc alatt más tanítani való fiút? Itt ez az új város, amit ide épített a szomszédba ez a habókosi József császár. Láthatta Amú, mekkora házak azok, még a mieinknél is nagyobbak. Gazdag, fényes emberek költöznek oda egyik a másik után, még jobban is fizetnek, mint az én apám. Higgy el, mindketten jobban járunk, a felmondít nálunk. Miközben Samu ide-oda cikázó szempárját figyelte, és várta, hogyan dönt. Farkaslaki Ferenc maga elég képzelte a tervezőket, akik nem is olyan régen plajbásszal, szalcolstokkal kimentek az ürás megromos mezőkre, és tökéletes mértoni pontossággal egymás mellett álló unalmas, nagy házakat terveztek a semmi helyére. És köztük a pókhasú, lornyonos, fehérített hajú inzseniőr, amint fontoskodva jegyzeteltet a szolgájával. Akármennyire erőltette magát, nem látta magát ebben az emberben, az új várost pedig már most tudta, még a belvárosnál is jobban kerülni fogja. Második fejezet: A furfangos doktor. 1786-tól 1787-ig. Milyen gyakran látunk mostanában kiáltotta Ferenc felé rád Pali. Mi lehet a apádat, hogy nem néz a körmödre? A fiatalember arcát elöntötte egy kis szégyen és ahogy közeledett feléjük, a szíve mind gyorsabban dobogott. Legszívesebben odarohant volna hozzájuk a legfontosabb emberekhez a világon, de mindig el kellett játszania, hogy valójában mindegy neki mit gondolnak róla, szeretik-e őt annyira, amennyire Ferenc őket, örül neke, hogy egyáltalán itt van. Mintha csak azért járna ide, mert kell egy kis kikapcsolódás két bútor összeszerelése között, mintha mindegy lenne, hogy az apja legényeivel üti el az időt, vagy itt velük. Pedig dehogy volt mindegy. Más dolgokkal foglalkozik, legyintett, és lehuppant a lépcsőre Nagy Lizi és Rózsa Marci közé. Marci üdvözlésül összeborzolta Ferenc haját, mint mindig. Megmondtad már a pádnak, hogy mégse leszel ingyenőr? kérdezte a harmadik fiú, Baranyi Balázs. Hát, izé, említettem neki. Ferencnek már az egész arca égett, és átfutott a fején, hogy miért kell neki mindig mindenhol szerepeket játszani. Miért nem valhatja be a barátai előtt, hogy ő nem valami hányaveti bátor legény, mint ők, még mindig nem mert az apja elé állni, és csak úgy engedély nélkül jár el otthonról? És miért nem valhatja be az apjának, hogy az ő élete nem az univerzitáson, meg a műhelyben van és lesz, hanem valahol egészen máshol? Felpillantott a föléjük magasodó homlokzatra. Valahogy annyira természetesnek tűnt, hogy éppen erre a helyre épült az a színház hiszen itt járt össze már évek óta ez a társaság, itt szórakoztatták egymást versekkel, drámafordításokkal, játékokkal. Megtermékenyítettük a földet, gondolta Ferenc, mint már oly sokszor, és aztán végignéztük, ahogy lassan, meg-megakadva, de kinőtt belőle, ami drága, közös otthonunk. Egyébként elég csúnyácska épület volt, a nevéhez hülyen csupa deszkából állt, és még most is erősen terjengedt körülött a forgács meg a mindenféle vegyszerszag, de ők éppen olyannak szerették, amilyen. Lopva Palira és Balázsra, akik ugyanolyan rongyos ruhában jártak, mint amikor annak idején megismerte őket. Amikor együtt volt a társaság, tapintatból nem nagyon kérdezgették egymást, ki, hol lakik, miből él, de Ferenc el tudta képzelni, hogy ennek a két fiúnak az otthonához képest még a deszkaszínház is palota. Csak Marciról látszott a jó ruhájából, elegáns csizmájából, egészséges színű arcából, hogy nem egyik napról a másikra él. Hol késik már Józsi? durcáskodott nagy Lizi. Ide fagyunk, olyan hideg ez a kő. Balázs levette a mellényét és ráterítette a lány vállára, mire Lizi hálásan felmosolygott rá. A többiek az óbuda felől vezető út felé pillantottak. Onnan szokott jönni Révész Józsi egy rejsó gáspár nevű ácsmesternek a segédje. Még az építkezés idején legyedtek vele szóba, aztán lascsken köztük maradt. Józsitól tudták meg annak idején azt is, hogy az eredeti építető egy bécsi színész menet közben csődbe ment, hát rá is maradt a nyakán a deszkaszínház. Nem csoda, hogy a többiek úgy néztek Józsira, mintha egyenesen a sorsukat tartaná abban a vaskos körmű cserzett kezében, és valóban, nélküle meg a kulcsai nélkül sose juthattak volna be az épületbe. Ekkor fel is bukkant az úton a fickó, és vidáman integetett a kulcsaival. A másik karja pedig... Ferenc keze ökölbe szorult, most a harag pírömlött szét az arcán. Ó, uramisten, add, hogy ne verjem orba, mint ide ér! A másik karjába magának, Vári Rozinának a karja fonódott bele. Hát már így állunk? dühöngött Ferenc. Az összes fiúra féltékeny volt néha, mert Rozina, akárcsak Lizi, mindenkinek a kincse volt itt. Játékból mindenki udvarolgatott nekik, ők pedig örültek a figyelemnek, amit kaptak. De ami Józsi és Rozina között alakulgatott az utóbbi időben, az, mintha már nem lett volna játék. Igen ám, csak amint Ferenc érzett, abban sem volt semmi játék, az véresen komoly volt. Azóta oda volt a lányért, hogy először oda a társasághoz, még akkor, 80-ban, Mária Terézia halálának napján. Józsi Bezzek csak jóval később talakodott ide. Ez egy imposztor, ez egy utolsó gazember. Odabent kényelmesen elhelyezkedtek a székeken meg a színpad szélén. Ferencnek még mindig nyugtalanul kalapált a szíve, nem tudta kiverni a fejéből a képet, ahogy Rozina készfeje Józsi karján pihen. Szerencsére maga az átslegény semmit sem vett észre az ő lapos mogorva pillantásaiból. Felállt a színpadra, mint akinek fontos bejelenteni valója van, az ujján csörökbe forgatta a kulcskarikáját. Nagy hírem van, figyeljetek, beszéltem, rá is lalán. Többiek abba hagyták a duruzolást és mind felnéztek rá. Elmondtam neki, hogy van egy pár ismerősem a városban, akik régóta gondolkodnak rajta, miért csak a németek játszanak mindenhol, miért nincs magyar nyelvű játékszín. Rachel persze húzogatta a száját, kérdezte, hogy kit érdekelne az. Micsoda meglepetés, szólt közbe gúnyosan Pali. Józsi felemelte a kezét jelezve, hogy még nem fejezte be. De én nem adtam fel, lebeszéltem neki a csillagokat is az égről, és képzeljétek, sikerült is meggyőznöm. Izgatott moraj futott végig a többieken. Azt mondta, hajlandó nekünk is kiadni a játékszint, és szívesen segít is játszási engedélyt szerezni a helytartó tanácstól. Megvárta, amíg az örömkiáltások, füttyögések elhalnak, csak aztán tette hozzá. De ugyanannyit kell érte fizetnünk, mint a németeknek. Erre bezzek, csend lett. Aztán Baranyi balás felugrott, és dühösen kiáltott fel. – Azt már nem! Ha ugyanannyit kér, az olyan, mintha ötször annyit kérne, hiszen minket nem ismer senki, honnan is ismerhetne. A többiek is dühösen fortyogtak. Józsi széttárta a karját. Hát éppen azért nem vállalhat velünk kockázatot. Pokolba a németekkel, füstölgött Balázs. A legjobb bort verjük majd csapra a fekete macskában, ha ez a kalapos király egyszer felfordul. Na-na, vigyázz, mit beszélsz? Marci nyugtalanul nézett a vékony falak felé. Habár az egész társaság szívből utált a második Józsefet és a németesítő rendeleteit, Balázs már néha ijesztően nem tudott lakatot tenni a szájára. Ha lecsuknak, ott nem lesz semmilyen bor. Ferenc örült, hogy Marci közbeszólt. Szerette ezt a forró balást, de a nagy német ellenesség valahol azért kínosan érintette. Nem, mintha a többieket jobban megrázta volna, hogy a nagyanyja félig német, mint mondjuk az, hogy a nagyapja még farkasnak született, és csak nem sokkal azelőtt lett farkas laki, hogy megnősült. De azért sokszor tűnődött, vajon befogadta volna egyáltalán ez a társaság, ha nem a nagyanyja, hanem a nagyapja vezetékneve lett volna a Kremsberger. Szerintem így is érdemes belevágnunk, szólt gyorsan közbe. Adjunk magunknak mondjuk fél évet. Annyi idő alatt össze lehet próbálni egy darabot, és ha mindannyian csak tíz jegyet adunk el fejenként, az már is hatvan ember. A többit meg majd menet közben kitaláljuk. A többiek elgondolkodtak, aztán Rozina olyat mondott, amitől Ferencnek rögtön ötször olyan gyorsan kalapált a szíve. Látjátok, ez a helyes hozzáállás, én bizony benne vagyok. Én is, rá Lizi, aki mindig mindenben követte a barátnőjét. Úgy látszott, a fiúknak sincs ellenére a dolog. Ferenc most úgy érezte, nem csak Rozinába szerelmes, hanem ebbe az érzésbe is, ahogy hallgatnak rá, már-már már tőle várják, hogy mondja ki a következő lépést, vezesse őket a helyes irányba. Ám akkor Marci megtörte a varást. Na de melyik darab legyen az? Pali, Balázs és Rozina egyszerre le a maga ötletét, és persze mindegyik más volt. Jól ismerték az összes szöveget, hiszen egymás között ezerszer olvasták, javítgatták, eljátszották őket. Pali komédiáját, amely valami külföldi darab átirata volt, meg Balázs iskola drámáját, amelyet valamelyik Kelvinista kollégiumból hozott magával még szolgadiák korából, meg Rozina tündérjátékát, amelyet az ő ötletei diktálása alapján raktak össze a fiúk. Most az volt a nagy kérdés, ezek közül melyik lehet alkalmas arra, hogy kellő átdolgozással egész Pest meg Buda elé vele. Ahogy Ferenc figyelte a kibontakozó vitát, nem tudta elhesegetni a betolakodó gonosz kis gondolatot. Talán bizony egyik sem. Végül addig gyúrták a három legnagyobb hangú barát ötleteit, amíg egyetlen darab lett belőlük. Rétes a szöveg, de legalább mind magukénak érezték. A furfangos doktor címet adták neki, és már az első néhány olvasópróbán olyan remekül szórakoztak, hogy Ferencim már biztos volt benne, ez bizony a közönség is szeretni fogja. A próbák hetente egy-kétszer este felé zajlottak, napközben mindenki a maga dolgát intézte. Ferenc életében először igazán oda tette magát apja műhelyében. Nem is csupán a pénz miatt, hanem azért is, hogy végre megbékéljen vele az öreg, és ne firtassa, hova jár el, és miért csak késő éjjel vagy éppen másnap reggel keveredik haza. Egyik nap odaállt Antal elé, és minden színészi képességét bevetve, lesütött szemmel alázatos hangon előadta neki, nagyon sajnálja, amiért nem kerülhetett be az institútum Geometrikumba, meg hogy Samu is elszökött a háztól, de hát be kellett látnia, hogy az ő jövője nem odafent van a masinériák, hanem ide-lent a bútorok között. És hogy mostantól jó fia lesz apjának, nincs több csavargás-megléhűtés napközben, gondolta még hozzá, dolgozni fog, ahogyan kell. Sajnos Farkas Laki Antall nem figyelt elég jól a templomban, amikor a tékozló fiúról beszélt a plébános úr, mert továbbra is emlegette, hogy mekkora elpazarolt lehetőség, hogy Ferenc nem lett inzseniőr, és micsoda szörnyű csalódás ez ő neki. Nem, hogy örülne, háborgott magában a fiú, hogy inkább itt vagyok, amikor ennyi munka van. Amióta második József az előző nyáron átköltöztette az univerzitást a várból a pesti oldalra, és a pozsonyi kormányszékeket hozatta át a helyére, annyi hivatalnok került hirtelen Pestre meg Budára, hogy aki eldobott egy követ, biztosan eltalált egyet vele. És ezek persze egyszerre kértek elegáns bútort a szivarszobáikba, meg az asszonyaik szalonjaiba, sőt, volt, amit vissza is küldtek, mert nem felelt meg az ízlésüknek. Tele volt velük folyton a raktár, Ráadásul Újvárosba is egyre többen költöztek, sőt, mert Terézvárosból is érkezett egy-egy megrendelés drága bútorra. Hát Ferenc méricskélt, fűrészelt, illesztett, kalapált, és közben dünnyögte a darabbeli szövegét, felidézte a próbán megbeszélteket, és százszor is lejátszotta a fejében, ahogy a próba után Rosina elé áll, és végre elhívja sétálni a népszigetre. Aztán elképzelte, hogy egy egész napot eltöltenek ott. Heverésznek a ölt fűben, török mézetesznek, nevetnek, és végre talán csókolóznak is. De persze nem merte megkérdezni a lányt, már sokat szor sem. A többiek mindig ott lógtak a nyakukon, és egyébként is folyton csak a darab volt a téma. Ha nem próbáltak, akkor az előadás megszervezéséről vitatkoztak. Volt egy új fiú, nemes Andris, akit Marci hozott, hogy eljátsza a gróffélnótás fiát, és ő váltig állította, hogy a színház csak próbálni jó helyszín. Ott a piaristák régi színházterme üresen ásítozik, amióta második József szétdulta a szerzetesrendeket, tartsák inkább abban az előadást, szebb is, tágasabb is. Most már az univerzitáshoz tartozik az épület, és ő ismer valakit, aki el tudja majd intézni, hogy kiadják nekik. Józsi viszont erősködött, hogy maradniuk kéne. Egyrészt hogy álljon ő majd Rachel elé, ha mégse ezt veszik ki, másrészt Reislele -el könnyebben intézni az engedélyt is. Marci letorkolta, hogy az engedélytő bármikor elintézhetné, megvannak a kellő ismerősei a munkája révén. Erre Balázs visszavágott, ha ennyire nagyra van az ismerettségeivel, miért nem kért meg mindig audienciát valami magasrangú pártfogó jelöltnél? Miért mindig engem nyúztok ezzel? támadott most vissza Marci. Ti is nyugodtan leülhettek megírni egy levelet, és elküldhetitek valamelyik nagy embernek. Tudod, hogy rád jobban hallgatnak, Marci, szólt halkan Pali. A színházterem vibrált a feszültségtől, ahogy egyre közeledtek a tárgyakhoz, amelyeket máskor olyan kínosan kerülgettek. Mert miért hallgatnának jobban? nyögött fel Marci. Hiszen csak egy kis írnok vagyok a városházán, úgy mennek el mellettem a magasrongó emberek, hogy rám se néznek. Csak egy kis írnok vagyok a városházán, ismételte Józsi csöpögő gunnyal. Mennyivel is keresel többet, mint én? Háromszor? Ötször? Semmi között hozzá, hogy mennyit keresek. Hát persze! Tromfolt rá az ácslegény. Amíg nem tudjuk, mennyi pénzed van, azt se tudhatjuk, hogy mennyit adhatnál az előadásunk kasszájába. Ezt kikérem magamnak! Tudjátok, hogy mindenemet megosztom veletek! Marci segélykérően pillantott végig a többieken. Vagy talán olyannak látszom, mint azok a pókhasú harácsoló hivatalnokok? Nem vagy olyan, ismerte el Balázs. Nem arra kudjatok már folyton, használta ki a pillanatnyi csendet, Rozina. Inkább próbáljunk! de persze nem hallgattak rá, alig negyed óra múlva megint veszekedtek, most már azon, hol nyomtassanak jegyeket, és kirajzolja majd a plakátot. Az összes fiú kicsit máshogy képzelte el a dolgokat, és mind nagyon ragaszkodott a maga igazához. Ferenc rozina pillantását kereste, hogy mutassa, neki sem tetszik, amit a többiek művelnek, de egyikük sem nézett rá. Hát csak állt, hát állt a falnak vetve, és némán hallgatta őket. Amint csak lehet, spórolni kell, szögezte le Pali. Azt a helyet választjuk, amelyik olcsóbb. Különben is, még díszletet is kell venni, a se két krajcár lesz. Ó, a díszletet meg tudom én oldani, szaladt ki Ferenc száján, még mielőtt végig gondolhatta volna. Egyszerre mindenki őrrel nézett. Ezt meg hogy érted? Hiszen tudjátok, az én apám bútor készítő, és mostanában én is az vagyok. Tele van a raktárunk bútorral, amelyeket nem adtunk el. Fel kéne vágni mindet tüzelőnek, de apám inkább őrizgeti őket. Nem nálunk lenne párnak a legjobb helye. Nem azt mondtad, csóválta a fejét balás, hogy az apád egy mogorva vén bolond? Gondolod, hogy csak úgy odaadja a bútorokat? Ferenc nagyot nyelt, de úgy döntött most az egyszer lehet teljesen őszinte. Hát, nem kell megkérdezni. A többiek meglepet pillantásokat váltottak. Szóval azt mondod, lopjunk az apád raktárából? Én inkább azt mondom, vegyünk pár dolgot kölcsön, és az előadás után adjuk neki vissza. Ha nagy sikerünk lesz, úgyis megbékél. Ugyan egyáltalán nem volt biztos az apja pálfordulásában, sőt, még a nagy sikerben sem, de ezt nem kötötte a társai órára. Beszéljünk meg egy napot. Aznap éjjel kijövök a házból, valamelyik kötök jöjjön oda egy kordéval, kinyitjuk a raktárat, és gyorsan felpakoljuk, ami kell. Mi is kell pontosan? Egy asztalka, meg három szék? Meg egy fésülködő asztalka? Mondta Lizi. Az meg minek? Szólt közbe Pali. Hát, hogy lássák, milyen hiú a gróf kisasszony. Vakapádat, Lizi, ahhoz nem kell külön díszlet, játszod inkább el, hogy hiú. De kell, csattant fel a lány. Ferenc gyorsan közbevágott. Nem ígérhetek semmit. Azt hozzuk el, amit éjjel a sötétben hamar fel tudunk rakodni. Pali szempárjában elismerést Balázsében bajtársi a látott, és ami a legfontosabb, Rozina is úgy húzta fel a szemöldökét, mintha meglepődött volna, hogy Ferenc-től ilyen bátor ötlet is kitelik. Hirtelen egy egész fejjel magasabbnak érezte magát, és mintha a melkasa is jobban kidüllett volna egy kicsit. – Na de ki legyen, aki vállalja ezt az éli bútor szerzést? – kérdezte Andris. Egy ideig senki sem szólt, aztán Józsi megmondta a vállát. – Mehetek én, ha gondoljátok? Ferenc fejében már egész kis terv formálódott, hogy amíg Józsi a raktárban matat, valahogy rá kellene úszítani a cselédeket meg Antalt. A társaság többi tagja azt hihetné, hogy ő maga volt a hibás, minek zajongott annyira. Bútor nem kerülne ebből, az tény, de legalább Józsit úgy elvernék bottal, hogy menni is alig tudna, nemhogy Rozina után sündörögni. De ez a csúnya árulás csak pár pillanatig tartott, mert ekkor Baláshoz hozzátette. Megyek én is veled, Józsi. Ferenc gyorsan szétfoszlatta a fejében a féltékenység ködét, és inkább azon töprenget már is, melyik éjszakára hívja a két fiút, és vajon hogyan veheti biztosra, hogy az apja vagy valamelyik szomszéd nem füleli le őket. Megloptak! Hallotta néhány héttel később a hatvani utca teljes lakosság a farkaslaki Antal kétségbe üvöltését. Mire Ferenc kilépett a házból, már rengetegen tolongtak a műhely körül. A legtöbben sajnálkoztak Antal szerencsétlenségén, mások nyugtalanul leskelődtek ide-oda. Bizonyára sokak fejében megfordult, hogy mi van, ha ez csak az első eset volt, és ők lesznek a következők. Nézzék! tördelte a kezét kétségbeesetten Antal. A lakat leverve, az ajtót tárva nyitva, ó, hogy a mennyek haragja sújcsol le rájuk! Eltűnt vagy tíz bútorom! Csak hat, gondolta Ferenc, miközben a házi köntösét a hasa előtt összefogva közeledett a tett helyszíne felé. Szerencsére apja amúgy is régen elkönyvelte lusta a haszontalan hétalvónak, aki mindig utolsóként esik be a műhelybe, hát nem tűnt fel neki, hogy ezen a reggelen a szokottnál is karikásabb a szeme és nyúzottabb az arca. Ahogy az emberek a raktárajtó előtt sápítoztak és pletykáltak, újra leperegtek szeme előtt az éjszaka eseményei. Ahogy megbeszélték, hajnali kettő körül, amikor Antal meg a bentlakó lakó személyzet már a második álmukat aludták, Ferenc egy szál gyertyával leszökött a raktárhoz, és várta, hogy Józsi és Balázs megjöjjenek egy kordéval. Józsi kezében valami szerszám volt, amely olyan könnyen leverte a lakatot, hogy Ferenc erősen gyanította, már nem először csinálhat ilyet. Utána Balázs ment egy kört a kordéval, amíg ők ketten kihorták a bútorokat, majd amikor Balázs visszatért, amilyen gyorsan csak lehetett, felpakoltak néhányat. Józsi letakarta a kordé tartalmát valami nagy fekete lepedővel, úgy néztek így ki a bútorok, mint valami koporsó, ő is ment egy kört, aztán a maradék bútort is feltették. Végül a két fiút a kordéval elnyelte az éjszaka. Ferenc csak ekkor fújta kicsit ki magát, és csodálkozott el, hogy milyen gördülékenyen ment minden. A szomszédok magyarázkodásából kitűnt, hogy senki nem látott semmit. Biztatták Antalt, hogy jelentse a dolgot a tanásnál, a csendbiztosoknál, hát ha előkerítik valahogy a tettest. Antal először felvillanyozódott, ki is adta az egyik legénynek, hogy szaladjon gyorsan, aztán ahogy jobban végig gondolta, rájött, hogy a tolvajok valószínűleg már rég vidéken járnak, eladogatják a bútorokat, ő meg bottal ütheti az összesnek a nyomát. Mentében még rápirított Ferencre, hogy mit háló ruhában hálóruhában szégyenszemre az egész utca előtt, aztán bement a műhelybe, és bevágta maga után az ajtót. A szomszédok lassan szétszélettek, továbbra is sopánkod, vagy ma már mindent lehet. Hiába, ahogy nő a város, nő a bűnözés is. Ferenc visszament a házba, ahonnan csak Pauli mama nem jött ki az ajongásra. Ő is csak azért, mert még nem végzett a toalettjével. Mi történt, Ferkó? Hallom, valami tolvajt emlegettek. Éjszaka valaki feltörte a raktár rajtaját és ellopott pár bútort. No, fene, szomszédok láttak valamit, úgy tűnik, nem. Rémes, rémes, dűnyögte az öregasszony, és suhan tovább a házban, intézni a mindenféle dolgát. Ferenc utána ment figyelte, hogy rakosgatja a smukjait, kalapdíszeit, aztán megnézegette a falon az ezerszer látott képeket. Most végképp nem volt kedve a műhelybe lemenni, hogy egész nap az apja dühöngését hallgassa. Mondja csak mama, szólalt meg hirtelen. Ha lenne itt Pesten vagy Odált Budán magyar nyelvű játékszín, elmenne rá? Pauli mama meglepetten nézett fel. Hogy jut ez most eszedbe? Csak úgy kérdezem, érdekelné ez is annyira, mint a német játékszín? Nem tudom, fiam, a németeket már megszoktam, ismerem, tudom, mire számíthatok tőlük. A magyarok elsőre talán csalódást okoznak, talán nagy meglepetést. Egyek ánya, egyszer azért mindenképpen megnézném azokat is. Egy ideig egyikük sem szólt semmit, aztán Ferencből még az a kérdés is kiszaladt. És hol nézné a magyarokat szívesebben? A Dunaparti deszkaszínházban vagy a piaristák termében? Pauli mama ezt már végképp nem tudta mire de azért elgondolkodott, és adott egy egészen használható választ. Attól függ, mikor lenne a bemutató. A deszkaszínházban csak nyáron lehet játszani, a piaristák termében még nem jártam. A rondellát nem is mondod? Ja, de ott van még a rondella is. Az meg inkább télen jó. Nyáron meg lehet fulladni abban a dögletes melegben, bár most azt mondják, nem sokára áthelyezik onnan. Persze hova máshova, mint valami volt Kolostornak a helyére. Ördög bújhatott ebbe a második Józsefbe, hogy mindig mindent meg akar változtatni. Ferenc kipillantott az ablakon, amely éppen a Dunával ellentétes irányba nézett. A belváros utcáin nyűsgött az élet, valahol mögötte pedig ott húzódott a még hangyaboj szerűbb Terézváros az alacsony portáival meg a kiskertjeivel. Ti még nem is tudjátok, gondolta, hogy mi készül nektek a Dunapartidászka színház mélyén. De a próba még mindig döcögősen haladt, a tagok kedve meg, mintha hétről hétre harapósabb lett volna. Amikor először látták meg a színpadon az új díszletet, ölelgették Ferencet, nagy húrával köszöntötték Józsit meg Balást, és pár napig lelkesen játszottak a bútorok között. Utána viszont már folyvás nyavajogtak, amiért a bútorokat minden próba végén vissza kellett hordani a színpad mögötti öltözőszobába. Józsi szentséget, hogyha Rachel bejön és rendetlenséget talál, akkor mind repülnek innen, ha meg még lopott holmit is, akkor Isten írgalmazom mindannyiuknak, főleg ő neki, akit Rachel bizonyára a saját lábával fog lerugdosni valami kerkerpenéses mélyére. A többiek, ha kelletlenül is, de elismerték, hogy érdemes Rachel-el jobban maradni, hiszen még mindig nem döntötték el, hol legyen az előadás. Viszont mivel pénzük még mindig nem volt és magas rangú támogatók, egyikük sem jutott el, végül arra jutottak, hogy meg kell próbálni maguktól az emberektől a leendő érdeklődő közönségtől gyűjteni. Aki fizet, annak felírják a nevét az ígérettel, hogy összejön az előadás olcsóbban mehet majd be. Ferenc a 60 utcában, ahol a szomszédok kisfiúkora óta ismerték, kapott ugyan némi pénzt, de már a környék többi részén sem állt vele szóba senki. Átsétált újvárosba, de jó módon a jó módúak keresztül néztek rajta. Aztán Terézvárosba, sőt, egy ízben még Józsefvárosig is eljutott, de a külvárosiakat sem érdekelte a magyar nyelvű játékszín. Vagy ha igen, akkor is csak egy pár fél krajcárt tudtak erre szállni. Végső kétségbeesésében a műhelyben a legényeket kérdezgette, amikor az apja éppen kiment. Adtak is valamennyit, de hát még ez is annyira kevés volt. Aztán a házban Birit a meg a konyhalányt, meg a bejáró mosónőt is megkérdezte. Rettenetesen szégyelte már magát, hogy ilyen kispénzű emberektől is kuncsorognia kell, de hát nem tehetett mást. Aztán, amikor faszállítmányt hozott az apja egyik régi hű fuvarosa, azt is félrevonta, és addig nem engedte el, amíg nem adott neki egyezüstöt. És ez lett a veszte. Alig, hogy visszatért a műhelybe, az apja lecsapta, ami szerszám éppen a kezében volt, és rákiáltott. Mit sustorogtálta a szilasi bácsival? Ja, semmi. Ferenc beállt egy kellően távoli munkaasztal mellé, ahol már dolgozott egy legény. Rég láttam, megkérdeztem, hogy van. Ne hazudj! üvöltötte Antal. Figyeltelek az ablakból, láttam, hogy pénzt adott neked. Ferenc úgy érezte, mintha nyakon öntötték volna egy vödör forró vízzel. Rosszul láttad, vágta rá gyorsan, aztán pontosított. Két hónapja én adtam neki kölcsön, azt hoztam most vissza. Mond csak, fiacskám! váltott hirtelen halk, de ha lehet, még fenyegetőbb hangra az apja. Te tényleg ennyire sült bolondnak nézel? Na de édesapám, azt hiszed, nem figyelem már hetek óta, hogy a nyakára jársz mindenkinek és pénzért kuncsorogsz? Minek? Amikor én mindig eleget adtam neked, még sokat is. Nem magamnak gyűjtöm a pénzt, megtalál gyorsan Ferenc. Hát akkor kinek? Az az én dolgom. Antal olyan hirtelen termett előtte, hogy csak hátrahőkölni volt ideje, de aztán az apja a gallérján elfogva húzta maga elé. Hét éve, hét éven nézem Némán, hogy mit művelsz te átokfajzat, hogy csavarogsz, hogy éjszakázod, hogy elvesztegeted az egész nyomorult életedet. Itt a szemem láttára loptad a napot, amikor a geometrikumhoz kellett volna készülnöd, és én barom, még én mondtam neked, hogy nem kell dolgoznod, törőd csak a tanulással, mire mentem vele? Elpazaroltál három évet, mértatlanul zabáltad a kenyeremet. Most meg itt rontod a levegőt, de a bútoraid is olyan rondák, hogy az ember elhányja magát tőlük. Ezek után az lenne a minimum, érted? A minimum, hogy most az egyszer nem hazudsz bele a pofámba. A legények kezéből is az asztalon koppantak a cofos széklábak, cirádás asztallapok. Mindenki riadtan figyelte Antal a kirohanását, de közbelépni egyik sem mert. Ferenc nem is várta el tőlük. Szinte örült is, hogy végre tiszta vizet önthet a pohárba az apjával. Nem tetszenek a bútoraim, drága jó apám, szólt gúnyosan, Mégis kimondta, hogy én életem végéig bútorkészítő akarok maradni. Hát mi más lehet, ha semmilyen sem értesz? Színész leszek, mondta ki életében először hangosan. Azért gyűjtjük a pénzt, az első magyar nyelvű játékszíni előadásra. Most antalon volt a sor, hogy hátra Micsoda? Úgy ahogy mondom. Na nem. Azt már nem. A hebegés gyorsan átváltott ordításba. Ezt a szégyen nem hozod a család nevére, fiam. Egy farkas, aki nem fog tányért pörgetni az orrán, meg hasrásni, hogy röhögjenek rajta, meg rongyokban járni, és szemetet enni, és kurvákkal henteregni. Nem és nem. De és de. Most már Ferenc szeme is villámokat szort. Sok éve tudom már, hogy ezt akarom, és ebben nem akadályozhat meg senki. Na ordíts vele, vagy elcsaplak a háztól. Hát csapjon el, van hova mennem. Ferenc egy pillanatra megijedt, mert könnyek készültek a szeméből, de inkább a halál, mint hogy ezek itt sírni lássák. Hét éve, igen, hét éve tudom, mert kik az én igazi családom. Azzal kirontott a műhelyből, de Antal az udvarba is utána szaladt. Biri a ház mellett ült egy nagy zöldséges kosárral, meg két cseléd asszonynal a szomszédból. Hagymát pucoltak, meg babot fejtettek, és közben pletykákottak. Persze ők is letettek mindent, amikor meglátták a házurát a fia után ölteni. Ezt még meg fogod bánni, te utolsó nyomorult, nem vagy többé, a fiam! Maga meg nem az apám! Rikoltott vissza ferenc, de most már annyira kikivánkozott az a sírás, hogy muszáj volt eltűnnie a házban. Az ajtóban Pauli mamába ütközött. Mi a gutát ordibáltok ti már megint? kérdezte az öregasszony, de ferenc majd, hogy nem fellökte, úgy rohant keresztül az étkezőn, a konyhán, fel a felső szintre, ahol magára csapta a szobája ajtaját. Dühösen, gyűlölködve zokogott, a falba verte az öklét. Aztán a másik kezében dajkágatta, úgy fájt az egész csontja, és egyáltalán minden fájt, ez az egész rohadt életfájt fájt, és főleg az fájt, hogy még most is csak hazudni tudott az apjának. Mert hiába szereti ő annyira palit, marcit, balás, lizikét, most már az új Andrist is, nyilván egyikesse állíthat be azzal, hogy fogadja már be maga mellé. És hiába örül meg Rozináért annyira, hogy az már igazi perzselő kínes fájdalom, hiszen nyilvánvaló, hogy a lánynak ő közel sem jelent ugyanennyit. Na de akkor hova menjen? Még a végén szégyen szemre az lesz a megoldás, hogy révész Józsitól kell megkérnie, nem alhatná mostantól a színház kis szobájában. Majd összetolva a lapot bútoraimat jutott eszébe, és hisztérikusan röhögni kezdett. Ez már a végső és gondolta, ezután már tényleg csak a téjból Ekkor kopogtak az ajtón. Nem tudtam, mennyi időt telhetett el, de abban biztos volt, hogy senkit sem akar látni. Nyisd ki, Ferkó! hallotta Pauli mama hangját. Nyisd már, süket vagy! Az vagyok, gondolta dacosan, de ekkora nagyanyja már valami sétabottal vagy egyéb fatárgyal ütötte az ajtót. Ne szórakozz, fiam, apád elment itt tiszta a levegő. Erre már odarontott, feltépte az ajtót. Micsoda? Hova ment? Gondolom a cimboráihoz panaszkodni, hogy milyen rossz fia vagy. Pauli mama maga biztosan lépett a szobába. Sokáig nem jön még haza. Na de ne róla beszéljünk most. Igaz, amit állít? Tényleg komédiás akarsz lenni? Nem komédiás, csattant fefferent. Ferenc. Látja, mama, ebből is látszik, mennyire nem figyel másokra, mennyire csak a saját igaza lehetnek igaz. Színész akarok lenni, sőt, ha választhatnék, inkább tragikus színész. Miért pont az? Én a komédiákat jobban szeretem, annyi baj van a világban, legalább a játék színben hadd nevessünk. Akkor hát nem ítél el, mama? Miért ítélnélek? Ez a te életed, fiam. Nem sokára húsz éves leszel, nem kezelhetünk gyermekként. Mások éve mondom apádnak. Ferenc lehajtotta a fejét. Nem becsülte eléggé eddig ezt a kis öregasszonyt, úgy kezelte, mint valami vázát vagy tükröt, amely olyan régen tartozék a háznak, hogy az ember már csak úgy elmegy mellette. Pedig lám, talán éppen Pauli mama tehet róla, hogy az apja nem vette elő hamarabb, és ilyen sokáig élhette ezt a kettőst, de azért mégiscsak kényelmes életet. Azt az életet, amelynek a mai naptól fogva így vagy úgy, de mindenképpen vége. Gyere velem, fogta Karona nagyanyja, hadd mutassak neked valamit. Átmentek az ő szobájába, ahová Ferenc pláne nem léphet be soha. Női finomságot és kecsességet árasztott itt az összes bútor meg a csíkos tapéta. Minden sima felületet, hímzések, horgolások borítottak. Azokat még szegény édesanyát csinálta, jegyezte meg Pauli mama. Egyenesen a szépítkező asztalhoz sietett, és kotorászni kezdett a sok kicsi fiókban. Itt kell lennie valahol. Ferenc jó szokása szerint most is az ablakon bámult ki. Innen dél felé lehetett ellátni, mindenman nyűsgött odakint a belváros, templomtornyok emelkedtek a sok sűrűn álló ház fölé. Ekkor Pauli Mama diadalma sikantása elárulta, megtalálta, amit keresett. Nézd csak jól meg ezt, Ferkó! Egy ősöreg kulcs volt a kezében, egyáltalán nem emlékeztetett azokra, amelyekkel a házat, a műhelyt meg a raktát zárták. Sötét, nehéz vasból készíthették, de csak a hepehúpás felszíne árulta el, hogy már jó sok kézben járhatott, rozsda egy szem volt rajta. A kulcsfejem valamilyen állatágaskodott. Mi az? oroszlán? Nem, griffmadár. Legalábbis nagyapád így mondta. Pauli mama Ferenc markába ejtette a kulcsot, nehéz hidegség nyomódott vele a bőrébe. A nagyapád úgy őrizte ezt a kulcsot, mint a fényét. Elnézett Ferenc vállá fölött, el a belvárosi tetők fölött, valahova az elérhetetlen messzeségbe. Az ükapától, farkas gáspártól maradt rá, aki hősként harcolt Buda ostrománál. Ferenc csodálkozva pillantott fel. Biztos volt benne, hogy sem a nevet, sem a történetet nem hallotta még soha. Árva gyerek volt ez a farkasgás, de volt valaki, akit úgy szeretett, mintha édesatja lett volna. Talán a kereszt apja vagy a nagyapja, erre már nem emlékezett nagyapád. A török tömlöcbe bevetette ezt a jó öreget, évekig sínlődött láncra verve valahol, ahová soha nem süt be a nap. Amikor megindult az ostrom, a te gáspárű kapád megfogadta, hogy még az ördög pokoltüzébe, még a torkába is utána megy az ő drága gyámatjának. És bizony, amiket ki kellett állnia, abban ott volt az ördög, a pokol, majdnem a halál is. Ferenc lehúnta a szemét, hogyta, hogy a mese folyása magával vigye. Pauli mama csak mondta, mondta, hogyan vágta át magát gáspár apa vagy ötven török katonán, hogyan vágott le a szultán termeiben egymás után húsz palota őrt, és hogyan rohant a labirintus épületben lépcsőről lépcsőre, folyosóról folyosóra, amíg végre meg nem találta a tömlöcökhöz vezető utat. Végül, amikor már csak egy ajtó volt hátra, meglátta, hogy azt egy igazi griffmadár őrzi. De hát ez nem lehet igaz, motyogta. Griffmadarak nem léteznek. Minden létezik, amiben hiszel, fiam, suttogta a nagyanyja. A te Gáspár ükapár legyőzte a szörnyát, és annak a gyomrából emelte ki a kulcsot, amely gyámapja tömlöcének ajtóját nyitotta. Így szabadította ki ugyanazon a napon, amikor a város is megszabadult a török rabiga alól. Ferenc felalá járkált a szobában, jobb kezében lassan forgatta a kulcsot, a ballal a tarkóját masszírozta. Pauli mama pedig folytatta. Megfigyelted valaholnak annak a háznak a homlokzatát, amelyben nagyapáddal laktunk, miután feleségülve? Nem igazán. Griff van rajta. Ferenc a meglepetéstől megtorpant. Most először szakadt ki belőle a kérdés, amelyet úgy sejtette, már évekkel ezelőtt fel kellett volna tennie, ha nem mindig csak a maga dolgai meg ábrándozásai után futkosott volna. De Pauli mama, miért jöttek el onnan? Miért nem vagyunk mi budaiak? Miért van, hogyha együtt akarok lenni a barátaimmal, minden kelésnél a soromra kell várnom meg egy rakás fizetnem. Nagy Nagyanyja szeméből hirtelen kihunyt az iménti tűz. Nagyapád gyógyító volt. Eredetileg azért vett Pesten is házat, mert úgy tűnt itt nagyobb bizalommal fogadták a betegek. De mielőtt igazán nagy hírnévre tett volna szert, ő maga esett ágynak, és minden pénzünket felemésztette a gyógyítása. Nem tertünk vissza Budára, az ottani házat el is kellett adnunk. Apád akkor kezdett itt naskodni, inaskodni. Nagyapád aztán már sosem épült fel, és végül meg is halt. A fiú lenézett a markából kiálló griffmadára, és valami szörnyű ébredt benne. Pauli mama. Annak idején apámnak is elmesélte ezt? És a kulcsot is megmutatta? Az öregasszony hunyorított. Jaj, drága fiam, hát úgy néz ki a te apád, mint aki egy szóra is figyelne egy ilyen történetből. Ő mindig csak rohanta maga a dolga után, nem érdekelte más, és így nem is kellett neki más. Ez a történet csak a tiéd, Ferkó. És sose feled. Gáspárjuk apád vére ugyanaz a vér, amit a te szíved pumpál. Benned is ott él ez a hős. Te is felteheted az életedet arra, hogy megtaláld azt, amit keresel, és te is le fogsz küzdeni minden akadályt. Higgy benne, Ferkó, ez a kulcs a bizonyság erre. Tartsd mindig magadnál. Ferenc a szívéhez szorította a kulcsot. Mostantól odabent lakik ez a délután a nagyanyja meséje és bátorító szavai, az ablak mögött a napsugár szikrája a pesti templomtornyokon, és még ez az ormótlan vén kulcs is. És ki tudja, tette hozzá cinkos mosolyol Pauli mama, talán még megérem, hogy láthassalak a játék színben, a hősnek a szerepében, aki legyőzi a griffet. Sajnos azonban úgy tetszett, Pauli mama még ezt a furfangos doktort sem láthatja meg soha. Amikor Ferenc fülében apja fenyegetőzésének visszhangjával nem sokkal később próbálni ment, már megint csupa borús arcot állt a a színháznál. Mert nem és nem jön össze a pénz, mert gazdag támogatót egyet se találnak, akinek a neve és a jó példája bevonhatná a többit, mert annyi idő a semmivel, és mert már valahol unták ezt az egészet, hogy mennyire nem halad előre. Folyton megakadt a próba, újra és újra egymással veszekedtek, míg nem Marci felrúgta az éppen legközelebbi díszletelem széket, és közölte, ő nem csinálja ezt tovább, elege van az egészből. A bútor hangos csattanással ért földet, Lizi elsírta magát, a többiek némán figyelték Marci hátát, amint eltűnik az ajtóban. Korábban Ferenc mindig élen járt, ha lelkesíteni kellett a társulatot, de most úgy érezte, hogy ő is csak fáradt, nagyon-nagyon fáradt, és ő maga sem tudja, mit vár ettől az egésztől. Még mindig ez volt a világa, ők és a játék, de valahogy időközben elpárolgott innen a szín, a remény, az erő. Ami ennél mostanra váltak, azt ő sem folytatta szívesen, és nem tudta, hogyan lehetnének megint másmilyenek. Majd megbékél, mondta tétovázva Pali, miután marci percekkel később sem jött vissza. De a másnapra megbeszélt próbán már lizés és Balázs sem jelentek meg, Józsi pedig rossz hírt hozott úgy tűnt, az ácsmester megtudta valahonnan, hogy a társulat a piaristák épületéről is kérdezősködött, mert egyszer csak közölte, hogy az univerzitás bérleti díjánál már pedig ő se adja a bértodászka színházat. Ez verte be az utolsó szeget az előadás koporsójába. Nézegették a kis kosárba összegyűjtött nyomorult kis pénzecskéjüket, amely töredéke volt bármelyik épület bérleti díjának, aztán a színpadot és a nézőteret, ezt az olyannyira szeretett második otthonukat, amely túl drágának bizonyult, hogy ténylegesen az övék lehessen. Pali úgy nézett körbe, mintha a csalfa szeretőjét siratná, miközben Józsi és Andris ordi bálásig összevesztek az épületek ügyén. Józsi Andrist hibáztatta, hogy minek ugrált annyit. Andrist cserébe meg rusnya tákolmánynak nevezte a deszkaszínházat, amely tizedét sem éri annak, amennyit ez a kapzsire is kérne érte. Majd ő is elrohant. Ott maradtak négyen. Józsi, aki még mindig dühösen járkált fel alá, és a színpadon kuporogva, szinte megbénulva, odaszegezve Pali, Rozina és Ferenc. A lány lehajtotta a fejét. Nem sírt, de ha muszürke arcából nem csillogott ki többé pajkos kihívóan a szeme. Amikor Ferenc kinyúlt és megfogta a kezét, nem húzta el. Mind a négyen némán hagyták el az épületet. Ezúttal nem kellett a díszleteket visszapakolni, hiszen elő sem kerültek. Ferenc tudta, hogy meg kellene kérdeznie a Józsit, mi legyen most az apja bútoraival, de valójában olyannyira nem számított ez. Bánja az ördög az apja farigcsálásait, most Rozina a legfontosabb, akinek a kezét még mindig a kezében tartja. Hordja csak szét Józsi meg a többi fiú a bútorokat, ha akarják. Köszönés nélkül szélettek szét mindenféle irányba. Rozina máskor Óbuda felé ment, hiszen arra felé lakott, de most csak Józsi távolodott azon az úton. Pali alakja lakja meg dél felé tűnt el. Ketten maradtak. Kimenjünk a népszigetre? Nyögteki Ferenc. Mióta várta ezt a pillanatot, de hát a mennykő bele soha nem így képzelte el. Menjünk, vont vállat közönösen Rozina, és lassan elindultak felfelé a rakparton. Egy szót sem szóltak egymáshoz, amíg meg nem érkeztek abba a vadzöld buja természetbe. Már ügyeztek a fák, pártkeresve keresve a madarak, de Ferenc csupa jeget érzett a szívetájékán. Hiszen tudta, még mielőtt a lány beszélni kezdett volna, hogy ez itt a vég. El fogja veszíteni Rozinát, még mielőtt még megszerezhette volna. Tudod, miért nem beszéltem nektek soha arról, hogy honnan jöttem? Kérdezte hirtelen üveges tekintettel a lány, és lekuporodott egy véntől egy fa Hát tudd meg, Ferenc, azért, mert szégyeltem. Pedig ugyanennyi erővel azt is szégyelhettem volna mindvégig, aki most vagyok. Nem mondj ilyet, tiltakozott erőtlenül Ferenc, de Rozina egy kézmozdulattal elhallgattatta. Láttam, mennyire bánt téged, hogy nem veszlek elég komolyan, hogy kicsit, már bocsás meg, de meg is vettlek. Sajnálom, ostobaság volt, de egyszerűen... Jaj, Ferenc, annyira utálatos dolog volt hallgatni azt a sok nyafogást az apáról, Az apám így ordít, az apám úgy csapkod, az apám bútorkészítőnek akar nevelni. És én mindig csak arra gondoltam, mi a ménkü tart vissza még mindig attól, hogy egyszerűen kisétálja otthonról. Mert én annak idején pont ezt csináltam. Nem bírtam őket. Kisétáltam, felültem egy gyors parasztra, és eljöttem ide. Honnan? Egy kis faluból. Borsodvár megyéből senki sem ismeri, még a térképen sincs rajta. Ferenc most már nem mert közbevágni, várta, hogy Rozina magától folytassa. Nem bírtam, egyszerűen nem bírtam. Nem akartam férhezmenni menni a szomszéd Sanyihoz, aki egy iszákos, verekedős barom volt, de a családom nagyon erőltette. És nem akartam napokat robotolni a földeken meg az állatokkal, ahogy ők. Csak azt tudtam, hogy énekelni szeretek, meg eljátszani, hogy más vagyok, mint aki és hogy Pesten jobb, könnyebb, gazdagabb az élet. Hát ide jöttem. Úgy szereztem pénzt, ahogy tudtam. Bókláztam a környéken, elvállaltam minden munkát, néha még loptam is. Aztán valahogy átkerültem óbudára, jött némi rendszeres kereset, megismerkedtem paliékkal, és a többit már te is tudod. Rosina nagyot sóhajtott. Felnézett, az ágok között susogó szellőcskét figyelte. De most már látom, hogy mindez csak ábránd volt. Egy ostoba kislány ábrándja, aki azt hitte, különb lehet, mint a falu belé kis pajtásai. Nem lettem az. Még a nevem sem igazi, tudod? Ezt is én adtam magamnak. Ferenc meglepetten kapta fel a fejét. Hát persze, kitalálhatta volna ezt is. Odahaza rozál voltam. Hogy utáltam azt a nevet, és vele együtt azt a magamat is. Hát lettem inkább rozina, és új embert építettem erre a névre. Városi nagyasszony, szabad szájút, színjátszót. Ez a játékszín lett volna a nagy reményem, de most arra elegem lett belőle. Holnap reggel visszamegyek a falumba. Ne nézd már így, Ferenc, ez a legjobb döntés, most már ezt akarom. 22 évesen a kutya se akar többé elvenni, talán így biztonságban leszek a Sanyi fajtájától. Elszegődöm valamelyik nővéremékhez napszámba, nevelem az ő gyerekeit. Majd azt hazudom, hogy férnél voltam, megözvegyültem, azért kerültem haza. Végül is látta, mit egyet mást. Az utolsó mondatból már olyan vastagon áradta keserűség, hogy Ferenc nem bírta tovább hallgatni. Megérezte a szavak mögött az ezernyi történetet, amelyeket Rosina nem mondhat el. Arról, hogy meddig jutott Józsival, és hogyan fizetett fuvarért, ruháért, ételért, amikor éppen nem volt pénze, és hogy talán még angyalt is csinált. Mindazt a borzalmat, amelyeket, ha képes is lenne szavaká formálni a lány, ő akkor sem akarná hallani. Most értette csak meg, mennyire gyermeteg és naív volt a rajongás a iránt. A világaik messzebb voltak egymástól, mint valaha ésszel felérhette volna, és most már nem fette el ezt a betanult szövegek, kiosztott szerepek mögé bújás. A griffes kulcsra gondolt, amely odahaza várja, hogy utazóládába pakolja a többi holmiával együtt, és magával vigye, akárhová sodorja innentől az élet. Most képzeletben a kezébe vette, bezárta vele ezt az egész rozina történetet a szíve egy nagyon rejtett zugába, végül hétrét zárta. Aztán megpöccintette ezt a képzeletbeli kulcsot, hogy lebucskázzon a domboldalon, és bele a Dunába. Mégsem lett olyan, mint Farkas Gáspár. Nem tudott tűzzel, vassal kiállni az álmáért. Nem tudta megmenteni azokat, akiket szeret. Harmadik fejezet Ex Machina. 1790. Három év telt el, amióta utoljára léptek ki a Deszkaszínház félhomájából a Borús-Budai utcára, és Ferencnek úgy tetszett, ebben a három évben sosem szakadtak fel a felhők Pest és Buda fölött. Még ugyanazon a héten összeszedte mindenhol miát és elköltözött a hatvani utcából. Most Rózsa Marci osztozott egy szobán a Lipót utcában, és ő szerzett neki munkát is a kúrián. Jó unalmas volt, egész nap aktákat kellett rendezgetnie harmadannyi pénzért, amennyit a bútorkészítés hozott neki az apjánál. De legalább ki tudta fizetni ezt a félszobát, és nem függött többé Antaltól, akivel immár három esztendeje semmilyen kapcsolata nem volt. Ha az utcán találkoztak, csak hűvösen bicentettek egymás felé, még egy rendes köszönés sem esett köztük. Pauli mama azért beállított néha péksüteményen, és az ünnepnapokon pénzt is hozott de ő sem ült le a férfi holmikkal és gyakran magukkal a férfiakkal is tele kis szobában. Ferenc máskor a várban látta, amikor ő a munkából tartott hazafelé, nagyanyja pedig a barátnéi karján tipegett a karmeliták volt kolostorából kialakított új várszínházba, a németek éppen futó előadására. Ettől viszont olyan keserű epével ömlötte le a szája, hogy mindig igyekezett másfelé kerülni, nehogy megállítsák beszélgetni ezek a semmit sem tudó, semmit sem értő özvegyasszonyok. Nappal tehát a kúrián unatkozott, este meg a kártyaasztal mellett Marci meg nemes Andris társaságaival. Utóbbiak révén néha bejárkált az univerzitás könyvtáraiba meg termeibe, amelyek most már Pesten foglaltak el különféle szép tágas épületeket. Egyszer bemerészkedett a piaristák épületébe is, de hamar kimenekült annyira belesajdult a szíve. Máskor meg ingyenőr hallgatókat látott, mulattatta a buta komolyság az arcukon, amelyel cipelték a hatalmas körzőiket, vonalzóikat. Olvasgatta a napilapokat, félszemmel követte a franciaországi eseményeket, hallgatta, mit beszélnek erről a többiek. Viszonyt kezdett egy férjes asszonnyal, a Gellert hegyen találkozgattak egy diszkréciójáról híres fogadós emeleti szobájában. Szerelemnek nyoma sem volt, csak egymás testét használták, hamar vége is lett. És még mindig felhő alatt teltek a napjai, mindegy formán említésre sem méltó. Csak akkor mozdult meg benne valami, amikor egyszer a kúriába érve rákiáltott az egyik kolléga. Hát maga hallotta-e már a hírt? Meghalt a kalapos király! Megtorpant. Szeme előtt lepergett az a nap, amikor Mária Terézia halálhíre híre érkezett, amikor először látta Rozinát meg a többieket. Aztán Balázs kiáltása csengett a fülében, hogy bort ver csapra, ha meghal második József. Most meg már azt se tudja, hol van, mit csinál Balázs. De valahogy a császár halála aki olyan hálátlan királya volt a magyaroknak, aki felbolygatta az életet, feje állított mindent, aki miatt koporson nélkül kellett temetni a halottakat, és németül karatjolni még a Magyarországgyűlésben is, mintha tényleg izgalommal töltötte volna el Buda és Pest lakóit. Mindenki sejtette, hogy öccsétől a szelíd Lipótól jobbakat lehet majd várni. Bújták a lapokat, képzelektek, milyen lesz a koronázás, felröppent a plegyka, hogy talán tényleg lesz végre rendes nádora is az országnak. Ferenc csodálkozva észlelte, hogy a kúria béli kollégák meg a kocsmában gyülekező fiatalok zsegése, a jövőbe vetett remények kibeszélése egy kicsit őrá is átrogatt. Mosolyogva hallgatta őket, és ha belefolyt a beszélgetésbe, nem kellett többé tettetnie, hogy érdekli, amiről szó van, mert tényleg érdekelte. Egyik reggel Marcival ücsörögtek, ették a kásájukat, beszélgettek munkába indulás előtt, amikor valami nagy dübörgés hallatszott be a nyitott ablakon. Marci kipillantott, és így kiáltott. Ezer ördög hiszen ez rád, Pali! Hé, hey, Pali, látsz engem, itt vagyunk! Erre már Ferenc is az ablakhoz rohant. Engedjetek be! Kurjantott fel a réglátott barát, és olyan üdvözült piros boldogság terült szét az arcán, hogy Ferenc egészen összezavarodott. Az az arc, amelyet az emlékezetében őrzött rád Paliról, annak idején a világ összes fájdalmát hordozta magán. Radásul úgy rájuk a lakásuk ajtaját is, mint egy őrült, alig kapott levegőt. Ferenc gyorsan hozott neki egy kis vizezett bort. Pali felhajtotta, és rögtön beszélni kezdett. Ma délután mindenképpen el kell jönnötök a hétválasztóba, hatalmas nagy híreim vannak. Na de Pali, mi a fele lehet? Ti mi is mindjárt így fogtok örülni. Van egy kecskeméti fiskális is, Kelemen László. Jurátus volt itt Budán, nemrég jött vissza külföldről. Meglátta a nagy esélyt, most, hogy megszabadultunk végre a kalapos királytól. Hát kérvény nyújtott be az országgyűléshez, hogy legyen egy felőről szerveződő, gazdagon megtámogatott magyar nyelvű játékszín. Hogy mi? kiáltott fel Ferenc. Úgy bizony, és valódi nagynevű poétákkal, meg drámaírókkal konzultál, mert választott is egy darabot, amelyet színre akar vinni. És grófok, bárók, hivatalnokok is állnak már mögötte. Na de most jön a lényeg, fiú. Amikor kérdezősködött itt a városban, találkozott pár emberrel, akik emlékeztek ránk, amikor a támogatásért házaltunk. Ferenc arca fájdalmas grimaszba húzódott. Most már olyan naív gyermetegötletnek tűnt ez az egész, amit akkoriban műveltek. Alulról szervezni bármit. Ebben az országban lehetetlen. És képzeljétek, felkeresett, és azt mondta, jöjjünk össze mind. Micsoda nap, fiúk, micsoda nap, rohanok is tovább, szólnom kell Andrisnak, Balázsnak. Menj valamelyik könyvtárba, volt Pálos vagy Ferences rendházba, segített neki Marci. Andris mostanában folyton a könyveket bújja, a fejébe vette, hogy majd ő átalakítja az egész magyar júzt. Na, ez jó hír, nyugtázta Pali, hogy még mindig mer nagyot álmodni. A fiúk összemosolyogtak. Aztán Ferencnek eszébe jutott valami. – Pali? Révész Jósit is oda hívod? Csak mert amikor utoljára látták egymást Andrissal. Látta, hogy a másik két fiú zavartan összepillant. Marci mondta ki, amire valószínűleg Pali is gondolt. – Nem is Andris itt az igazi probléma, hanem az, hogy mennyi minden változott. Andris végzett az univerzitással, lassan már maga is kész fiskális. Te a kúrián dolgozol, magam fejebb másztam a városháza Mi már vagyunk valakik. De hogy egy ácslegényt hívjunk a hét választóba, talán ez egy kicsit? Ferenc maga is megdöbbent azon, ami kiszaladt a száján. Vagyunk valakik. Hát persze. Ha az apám nem lenne egy vadbarom, és még most is mellette faragná a bútor. én se lennék valaki, nekem se szólnál. Pali elbizonytalanodott, sőt, Ferenc úgy látta, kicsit el is szégyelte magát. Pedig régen hogy körülugráltátok? Akkor jól jött, amikor ki kellett nyitni a színházat, tárgyalnia kellett rejslölel, díszleteket kellett lopni a apámtól. De most, hogy karnyújtásnyira kerültek a nagy emberek, hirtelen már nem ismerjük. Ebben van valami, tűnődött el Marci. Pali pedig kelletlenül annyit mondott. Te úgyis Budára mész, felőlem szólhatsz Józsinak, ha akarsz. Más esetben aggasztotta volna Ferencet, hogy későn veszi fel a napi munkát, de most egy fikarsznyit sem érdekelte a kúria. Gondolatai fele a múltban, fele a jövőben járt, ahogy utcáról utcára döcögött vele a kocsi. Egészen meglepte, milyen könnyen a nyomára akadt Józsinak. Az országút városrész első építkezésén, amelyet meglátott, megkérdezett két ácsinast. Igen, igen, ismertük a mester segédjét, magyarázta az egyik, de már nem dolgozik neki. Saját műhelye lett? A két ifjú egymásra sandított. Valamint csúnyán összevezhetett vele, bögte ki a másik, mert ajánlólevél nélkül dobta ki a mester. Nem nyithatott saját műhelyt, semmit, sem máshol. De a városban van még? Hát igen, de nem igazán dolgozik. Ferenc végül a fekete macska ivóban talált rá Józsira, ahová annak idején együtt is jártak. Legnagyobb megdöbbenésére egy csapat ember vette körül, mind alaposan elázva. Lelkes kúrjongatással, tapsal kísérték, amint Józsi valami mandorét perget és hozzá egy pajzándalt énekel. Ferenc megállt az emberek mögött, és nem tudta eldönteni, mennyire lehet részeg. Előre-hátra dülöngért a nóta ritmusára, de gyanúsan tiszta volt a hangja. Felsandított a közönségére, és amint észrevette Ferencet, rögtön elvétette a pengetett hangot. Még befejezte a dalt, bezsebelte érte a fizetséget egy hátán folt kalapban, aztán odakúrjantott az embereknek, hogy szünet, azok morogtak, de hagyták, hogy átfurakodjon közöttük. Mit keresel te itt? bámult Ferencre Józsi. A karjánál fogva húzta ki az udvarra, mint aki nem akarja, hogy a másik itt és így lássa. Mindketten hunyorogtak a hirtelen fényben, várták, hogy megszokja a szemük, csak ezután mérték végig egymást igazán. Vajon melyikünk lehet nagyobb zavarban? futott át Ferenc fején, amikor rádöbbent, hogy ebben a három évben Józsi legalább annyival lett szakadtabb és gírhesebb, mint amennyivel ő elegánsabb és jól tápláltabb. De örülök, Józsi, hogy megtaláltalak! Idegesítette a saját zavart hadarása, de nem tudott ellenemit tenni. Nincs sok időm, hogy megmagyarázzam, de annyi a lényeg, hogy Pali talált valakit, és lehet, hogy újjá tudjuk alakítani a társulatot. Mi a fene? borogta Józsi. Ti még hisztek a csodákban? Ez most más helyzet, erősködött Ferenc. Pali megismert valakit, akinek sokkal jobb esélyei vannak, mint annak idején nekünk. Ma délután találkozunk vele a hét választóban, gyere oda te is. Józsi arcán szégyen suhant át. Menjek a hét választóba. Így. Ferenc az irattartójába túrt, amíg elő nem került a Lipót utcai lakás kulcsa. Tessék, Lipót utca 2, a második ajtó az emeleten. A kapus beenged a házba, ha rám hivatkozol. Vedd fel akármelyik ruhámat, vagy akár Marciét bánom is én. Rózsa Marcival laksz együtt? Igen. Három éve eljöttem az apámtól. Józsi most, mintha elismerően nézett volna rá. Közben valamelyik kocsmáros legény kinyitotta a hátsó ajtót, és valami gusztustalan szürke vizet löttyentett a földre. Ferenc orrát poshatszak csapta meg. Jó lenne már elmenni innen, futott át a fején. Furcsa volt belegondolni, hogy valaha szerette ezt a helyet. Józsi pedig hirtelen valami egészen furcsát kérdezett. És komolyan nem félsz, hogy fogom ezt a kulcsot, bemegyek a lakásatokba, elviszek minden mozdíthatót, és sose látok többet? Hogy esetleg megszédülök annak láttán, amitek van? Azért nincs olyan sok mindenünk. Apám bolond volt, szakadt ki egyszer csak Józsiból, de komolyan bolond. Látomásai voltak, néha habzott a szája, meg rátámadt emberekre. Amikor így megszállta ez a lidérc vagy mi fene, össze-vissza beszélt. Hol az őseinket mondta tolvajnak, mocskos, romlott haramiának, hol meg arról beszélt, hogy mások fosztották ki a családunkat. Tudod, mi volt az egyik rögeszméje? Hogy egy forkas nevezetű család ellopta az őseink kincsét rejtő láda kulcsát, mesélte, és közben keserűen felkacagott. Fogalmam sincs honnan vehette az őrültségeit, talán igazság is van bennük szép kis örökség. Olyan a tolvaj vagy az őrült üt ki rajtam. Milyen régen ismerem ezt a fiút, döbbent rá Ferenc, de most először érzem, hogy mennyire megértem, és a mennykő csapjon bele, de még sajnálom is. Felejtsd el ezeket, vigasztalta halkan, szeliden. Egyébként meg még, ha gyilkos lett volna az ősapád, az sem változtatna azon, hogy belőled még bármi lehet. Akár színész is. Ugyan már. Józsi lesütötte a szemét. Ferenc viszont nem állta meg, elvigyorodott. Miért szerinted mi volt az az imént odabent, ha nem siker? Úgy tapsoltak meg, huhogtak, majdnem dőlt a kocsma. Áh, mit büszkelkedjek azzal, hogy ezeket szórakoztatom, csaprészek az összes? Hát keres magadnak jobb közönséget! Ferenc megszorította Józsi karját, aztán bátorítóan ráütött a kulcsot tartó öklére. Gyere el a hét választóba! Utólag már nem is emlékezett, hogyan telt el a nap nagyobbik része a kúria egérpiszokszagú irattáraiban hol Józsira gondolt, hol a többiekre, hol arra, hogy vajon milyen ember lehet ez a Kelemen László. Pontban négy órakor letette az utolsó kötek papírt és árohan, nem sokkal fél öt után pedig végre átlépte a hét választó fejedelemhez címzett fogadó küszöbét. Egy hosszú asztalnál már ott sorakozott a sok drága, ismerős arc. Balázs és Lizi, akik mindenki nagy megdöbbenésére időközben összeházasodtak, mellette Pali, Andris, Marci, és Józsi, akinek látta, nagyot dobban Ferenc szíve, hiszen az ő egyik mellényét viselte, sőt, még az arcát is megmosta, és most olyan fesztelenül beszélgetett a többiekkel, mintha el sem telt volna ez a három év. Rajtuk kívül jó néhány idegen is ült az asztalnál, nyilván Kelemen saját ismerősei. Voltak köztük nők is. Ferenc szívén pedig pillanatnyi szomorúság suhant át, amikor rájött, hogy az ő régi csapatokból csak az egy rozina hiányzik. De be kellett látnia, hogy nem létezik az a szép ruha, amivel el lehetett volna kendőzni, hogy mennyire elütettől a fogadótól, meg ezektől a hölgyektől itt. Még a régen mindig kicsit zilált csapzott Lizike is rendezetten nézett ki, bizonyára jót tett neki a házasság. Még egy apró utolsó tűzhúrás a szívében mielőtt végleg kimondta magában, hogy egykori nagy szerelme valószínűleg jól döntött, amikor visszament a falusi napszámba. Ferenc csak innen, a távolból remélhette, hogy boldog lett ott, ahová került. Az asztal fönn pedig ott ült maga Kelemen László, ez a mélyen ülő szemű, kicsit sápat, magas homlokú, fiatalsága utolsó éveiben járó férfi. Az egész megjelenésében volt valami karizmatikus Ferenc, már az első készfogásnál érezte. Leült egy üresen álló székre, a mellette ülő nő pedig rögtön készcsókra nyújtott a kesztyűszkezét. – Laki Ferenc, nagyon örvendek, én nagy Mária vagyok. Ezután Kelemen beszélni kezdett, és lassacskán kiviláglott, hogy ő az egyik leghalkapszavú, legszerényebb, legalázatosabb ember, akivel Ferenc valaha is találkozott. Nyomo sem volt benne az ő egykori társulatuk harsányságának, amelyel öt percenként összekaptak minden véletlenszerűen bedobált ötleten. Kelemennek kész terve volt, amelyet teleírt lapokon tárt mindenki elé. Fél évre előre kigondolt próbarend, már most megkötött szerződések, na meg egy szöveg, amelyről kiderült, hogy a közvetlenül mellette ülő, vidáman hunyorító apóka, bizonyos simai Kristóf írta. Már a címe olyan megnyugtatóan hangzott. Igaz házi. Valahogy ennek az egész józan reményteli bizakodó beszélgetésnek annyira más hangulata volt, mint bárminek, ami korábban történt, hogy Ferenc lassan már abban is kételkedni kezdett, hogy az a másik élet, a bujkálás a deszkaszínház sötétjében, a bútorlopás, a szánalmas pénzgyűjtögetés egyáltalán létezett. Ugyanezt olvasta le egykori társai arcáról. Tudod, pajtás, mondta Pali, amikor már az utcán búcsúszkodtak, most már egyáltalán nem csodálom, hogy akkor nem sikerült. Ebben a kelememben van valami, ami bennünk nincs. Meg nem tudnám fogalmazni, mi az, de érzem. Nem vagy egyedül, Pali, mondta Ferenc, és megszorította elveszett visszanyert barátja kezét. Én is ugyanezt érzem. 1790. október 25 -e délutánján Ferenc mindenki más előtt érkezett az öltözőbe. Hárman használták, a saját holmiaink kívül még Balázséin és Kelemen Lászlóén futott körbe a tekintete. Még mindig alig hittel, el, hogy eljött ez a nap, és valóban a Várszínház színpadán lép majd először a közönség elé az első magyar nyelvű színtársulat. Kelemen Vasakaratú, de szelíd, barátságos modorú vezető volt, aki valahogy még az áskellódó német tanácsosokon is átnyomta, hogy legalább egy előadás hadd menjen most le, aztán majd meglátják, mekkora a siker, miként menjen ez a dolog tovább. Tűnődéséből kopogás zökkentette ki. Az öreg gondnok hozott be egy kosarat, állítólag most hozta egy futárgyerek, a kiskártyára írt címzés szerint farkaslaki színművész úrnak. Ferenc szíve duplát ugrott. Egyrészt a szöveg, másrészt a karcsú, öregasszonyos betűk miatt, amelyekben megismerte Pauli mama írását. Persze a kosár tartalmában is rájöhetett volna, hogy a nagyanyja küldi. Párszáz szárított virág volt benne, egy üveg gyümölcs, amely gyerekkorában a kedvenc csemegéje volt, meg egy palack nemes óbor. Ferenc kinyitotta a kártyát, és ezt olvasta benne. Apáddal jövünk az előadásra. Imádkozom, hogy ma este végre kibéküljetek. Sok szerencsét mindannyiótoknak. Szerető nagyanyád, Paulina. Most már úgy kalapált a szíve, hogy szinte fájt. Az apja eljön megnézni. Olyan mit mondhatott neki Pauli mama, amivel elérte ezt? És ő nem fogja azonnal elfelejteni a szövegét, ha esetleg észreveszi a nézőtéren azt a mindig mosolytalan arcát? de rögtön el is múlt benne minden kételj, hiszen Kelemen úgy betanított nekik mindent, szöveget, mozgást, hanghordozást vagy álmából felkeltve is tudta. Most viszont kopogás nélkül nyílt az ajtó, és besurrant rajta egy élingpiros, fodros tünemény, a rózsás arcú, piros szájacskájú, mindig huncut szemű nagy Mari. Látom, nem csak én korán, kuncogott, és Ferenchez suhant, aki azonnal magához ölelte, és szenvedélyesen megcsókolta. A lány még édesebben kuncogott, szorosan átfogta Ferenc nyakát, és úgy helyezkedett, mint aki azt várja, hogy most már inkább a vállát a mellét csókolja. Ferenc ekkor összeszedte magát, és kicsit eltolta magától. Ez volt a nyitány, a többit majd az előadás után kapod. Csak nem izgulsz, ugratta a lány, és Ferenc hátán édes borzongás futkosott, amint az a fehér kis kezecske a tarkójáról a hajába vándorolt, és a fürtjeivel játszadozott. Nincs rá, okod édesem, te vagy a legjobb nem ismerte, súgta Ferenc, és megint megcsókolta Marit. Pár perc múlva azonban tényleg muszáj volt szétrebbenniük, mert már a többiek is gyülekeztek. Ferenc átváltotta az utcai ruháját a szerepszerinti ruhájára, igazított egy kicsit a haján, amely hátul valami rejtélyesokból egészen felborzolódott, aztán már csak figyelte a készülődő többieket, és élvezte a nyugalom és a bizonyosság olyan ritka, de olyan drága érzését. Tény és való, egyáltalán nem izgult. Otthon volt, az övéi között. Azért, amikor már a takarásban állt a színpad mellett, hallgatta a többiek jelenetét, és tudta, hogy Pali mindjárt kimondja a végszót, egy kicsit mégis összeszorult a gyomra. Annyit várt erre a pillanatra, annyit szenvedett érte, és most mindjárt itt van, és ezen múlik mostantól minden. Egyik kezét becsúsztatta a lakályruha széles zsebébe, és szorosan rámarkolt a vaskos hideg acélra, a Griffes kulcs markolatára. Hüvelykúlya végig simított a griff hátán, az őseire gondolt, meg arra, hogy minden lehetséges, most már csak hinnie kell abban, hogy ünnepelt színész lesz, meg titkos mennyasszonyával Marival egy nagy színész dinasztia megalapítója, és amiben hisz, valóban úgy is lesz. A végszó elhangzott a színpadon, ő pedig kilépett a lámpák vakító sárga fényébe, és kimondta az első mondatát. Valahol odalent, a nézők kivehetetlen arcú szürkés aranyos masszájában pedig ott szorított neki Pauli mama, és talán még maga Antal is.